Check mic aim Check mic to Super Tech It's me, Mario oh. Oh. <laughs> do that Battlecruiser operational My name is Reggie I'm about kicking ass, I'm about taking names and we're about making gains for the glory of the emperor. Jason! Jason! Jason! You were almost a gentle sandwich. <laughs> You're right that my day is priceless and incredible. Bom takalaka. Power breaker. Heisan o velkommen tilbage til episode i faktisk, en null av Supertech, jeg heter Fortsatt Wii Og jeg er her, og jeg heter Joachim Ja i, Fortsatt, i, fortsatt. Ja. Du er fortsatt her, blant de levende, og det er bra uh, I dag så har vi en uh, flott episode til dere, vi skal snakke litt om nyheter Vi skal innom uh, 90-tallet med Sonic uh, Og så skal vi det blant annet snakke litt om uh, Triforce Heroes, hette Samspill-spill på 3DS Først uh, skal, vi, skal vi kanskje få gi oss litt uh, næring La oss få gi oss litt næring <laughs> har, Jeg har glasset med vann som det stod på pakken at jeg skulle ha ja. Jeg har ikke eple <laughs> Nei, <jeg> har ikke. <laughs> men, men denne gjenstanden sammen med vann og eple Det dekker et eller behov i kroppen nå står du på spanska så det är jättegott att se hur jag behövde det, Jackie. Vill vil du prova att läsa lite spanska, Jocke? Eh, uh, vi ska ta otto palatsch, rica fibra, <laughs> en kopp av leite me y chorro och en macka. Ja. Så har må alltså om um peconna, al moco completo e <laughs> Alle prada. personer må bara ursäkta uttalet. <laughs> Ena sportan. Ja okej. Okay. Ja, så for de som er ikke helt sikre på hva dette var, så har vi fått tag i havreskjeks fra Spania, med Mario Kart 8-trykk på. Der er bilder av dem på Facebook. Uh, og, og, og nå skal man liksom ta en uh, live, uh, eller uh, det norske ordet er direkte, direkte sendt prøvespising. I opptag. I opptag. <laughs> XLOichi som deathstar reformiga. Hon honestly, like, jag hörs inte vad mig. Ska du gå då för the vegan? Right and dirty. Jeg tror jag går for Mario, uh, han är han Mario. Vad är det? vi prova? 1 2 3. Mm. Det har varit hört så att nån det Nei. Beklager. Jeg er oppsatt. Uh, mm. Jeg var tørre god. Visste, at, uh, visste ikke at uh, havreskjeks fikk fram det verste i deg. Mm. Jeg sa ikke uh, uh, uh, uh, uh. mm. det var heller. Det strekker jeg ikke om. Nei. Mm. Men den var god. Jeg følte det var liksom en sånn marieskjeks. Bare tørre. <laughs> Men det var nok ekstra der. Han er liksom en... en han er Eller, hva synes du? Bare la meg drikke litt ven, så jeg kan snakke igjen. Han var litt... Altså, han er litt sånn i kjerten. Nei, men uh, bostad for at var veldig god, altså. Ja, altså... Det er ikke marie vi. Du vet, det er det? Det Tommy Jerry. Jeg spiser ikke Tommy Jerry-Shakes, men... Åh, oh, Tommy Jerry-Shakes er det uden plastfiguren oppi. Ok. Men... Um... Ja, jeg, du, jeg tar egentlig jeg Nå går jeg for, uh, går jeg for uh, en sånn boomerangblomst nå, nå skal jeg virkelig smake på den Ja så Bare prøv å følge Tom og Jerry Ungdomsskole, tentamen Da den dagen i året fikk jeg lov å ha med deg, kjekks og brus Føler du deg unge og kvisete og usikker <laughs> Det gjør jeg jo alltid <laughs> Men uh, Altså han er ikke liksom så klissete Alltså det kan, dette kan passe i en skolelunch. Det kan det. Det är som sött och krispigt det og mycket choklad och gör alltså detta är en är grej. Det är lite sån havregröt. Men han är inte bixigt havregröt, det är sån han är så grov. Nej, där är ju näring i den. Nej, nej, nej. Så så jag kollaborar då tror jeg skal si litt ofte. det er skönt. Det ser lite ofta. Kanske kanske du ska dunka den i melk? eller kakao. Och mjölk hade gjort sig. Ja. Ja. <laughs> jeg elsker melke og små kaker <laughs> Ja, det er noe magisk med, med, med melk og kaker og kjeks og donuts Det er mer kaffedevninger ja. Men uh, kanskje jeg nydet uh, en firkant med, med Shagai på her Mens du uh, introduserer temaet vi skal snakke om Ja um, Som er oppgraderingens mørke side Ja Eh, vi kan jo gå rett på eh, nyheter. nyheter. I dag så handler det mye om oppgraderingen, som du sier. Og det har i fortid vært veldig vanlig med sånne store generasjonshopp. Du vet godt forskjell mellom en vanlig Nintendo og en Super Nintendo og Nintendo 64. Altså, du ser det store hoppet. Men nå begynner de eh, hoppene å bli mindre og mindre. Er det er dette inkrementelle? Er det det? Sånn gradvis? Det var et fint ord. Ja. <laughs> Jeg støtter det. Ok. Eh, og det minner jo litt om en PC-utvikling. Altså PC der også er også det... Små att du uppgraderar lite och litt. och litt. Oh, jag nog skulle bara uppgradera grafikkortet. Okej, nu skiftar gud ramen. Ehm och grunden var det mest snack om det at det har varit snack om PlayStation 4K eller PlayStation 4,5 uh, som skal kunna stötta uh, altså 4 4K media uh, og och 4K filmer och sånt. Um, men PlayStation 4 är den är ju så, gammel, så det er jo rart at denne si, lille oppgraderingen kommer nå. Ja, og, og de vi snakket litt om tidligere det var nye spel. Vil de etter hvert bli optimalisert for 4K-en sin overleggende prosessorkraft eller hva søren han har? Mm -hmm. Sånn at de vil stortere og, og, og være en slags nedgradert utgave? For det, det de... På Playstation 4, som mange har kjøpt nettopp, Splitter ja. 9. Og du har en Playstation 4, og du føler ikke sikkert snutt hvis det plutselig kommer ut et heftig spel og så er «only for Playstation 4K». Altså, ja. Da sitter du der med ballen i sekser, eller hvor de den skal være. Um, det, er det er ikke, ikke noe bra sted å ha det, altså. Nei. Nei. Og, altså, det er litt rart... Uh, men hva, hva tror du er det, er det som har ført til denne utviklingen? Er det liksom, krever kundene, brukerne mer og mer nå at, at ting må opprederes fortere og fortere? Det tror jeg. Mm. Det er det korte svaret. Jeg husker også at Playstation 2 var for mange en foretrukke en DVD-spiller. Mm. Så, så kjøpte folk en ekstra kontroll og et FIFA- eller rally-spill med på kjøpet. Mm. Og solgte de masse maskiner av den grunnen. Mm. Så kanskje PS4K blir en billig, men god, godt alternativ til Blu-ray-spiller? Ja. Når folk skopker der allikevel nå. For TV-en har jo bare så vidt kommet. Jeg, jeg så på dette litt tidligere, og da, da hadde vist uh, 4K-tvene liksom, salget hadde begynt å... Og ta litt av nå. Altså, ja, nå begynner det for nå, tidlig, nå altså det er jo ikke sendinger eller filmformater eller noen ting støtter av TV TV-ene. så har det kostet arm og bein, men nå begynner det liksom det nå til massene. Og så vil sikkert Sony måte, ride den bølgen da. Ja, det vil med. Ja, de vil med. Fordi de jobber jo med elektronikk også, de. Underholdning. Mm. Det er jo ofte uh, <laughs> lett å glemme at Sony gjør mye, altså mye annet enn bare Playstation. Ja, veldig mye annet. Og de, jeg tror de har jo liksom En stor strategi også En sånn helhetsbilde Der de vil at folk skal ha En, eh, liksom en 4K eh, Playstation 4 Og anlegget skal være Sony Og TV-en skal være Sony altså, De vil at ting skal Fungere bra sammen Ja, og for, og for alle de som sitter litt på Gjera enda og tenker Skal jeg ha Playstation 4 Skal jeg ha en Xbox One Mhm eller trenger jeg denne konsolgenerasjonen? Hva gjør han meg egentlig? Mm. Datamaskinene som kommer nå helt syke. Kanskje jeg skal ha meg en sånn? Mm. Altså, jeg er jo sånn. Nei, nei, nei. Kom til, altså. Yeah. For Al det nyeste formatet. 4K, rett i sturdy. Ja, altså, der, der har du et veldig bra poeng for. Hvis du står mellom en X-Bone en og en uh, PlayStation 4K låter si, så heter det blundingen standard. De det har sett gott som de samme spelen. Ja. Fast som är inte totalt uppenktigt detta. Alltså det är väldigt gott från 4K spelar. Det er ju liksom en superbonus. Ja. Uh, så smart gjort av ehm uh, um, Sony men jag hoppas att detta jag på si, de första körbarna av PlayStation 4. Nej, jag har mig mosch runt med kryckor eller. Ehm um, en, en luring som har slått unna med en sånn type Oppgradering i mange herrensør Er jo Nintendo ja. Jeg snakker om Gameboy ja. Gameboy Den kom i ny utgave etter ganske mange år Game Boy Light Ja Den hadde jeg uh, Det var min første åndalte Veldig, det var det før Color Og så kommer andre oppgraderinger Samme, akkurat samme maskin Så heter ja. det Gameboy Color ja. Eller 4 Color, kunne med galt an mm. Og så usk nej vänta. Ja ja, och så kom. Och då hade jag. Ja. Sen köpte två utgåvor av samma konsoll. Ja, där där fick vi det. Alltså de det. De Nintendo har varit väldigt flinke till och de gör sån små uppgraderingar. Ehm. Um, men de är också flinke till att de, de gör det du föler ja ja, jag men självklart må han i Ja. Um Yes, husker du mursteinen? Mursteinen, ja, og den, den var jo, ja, en murstein, den var jo blytung. Den var et våpen. Med svære. <laughs> du kunne ikke ha den i lommen uten å se ut som du pønsker på noe? Jo, hvis, ah, ja, folk som går med Psycho Cowboys bukser og pønsker på noe. <laughs> <laughs> ja. ja, det var liksom på den tiden det var på flere. Ja, kanskje, derfor, kanskje det var strategien til Nintendo, at folk med vie lommer skulle få plass til dem. Du får ikke mest mål om det, jeg vet ikke Ja, uh, uansett det... Gameboy Advance? Ja Den var jo egentlig ganske, altså batterikapasitet, lys Det var kjempevanskelig å spille om den første... Jeg, jeg eikte den ikke, jeg bare holdt meg unna den Den første Gameboy Advance? Advance, ja. ja Og så kom SP, og da var jeg solgt ifra de dag 1 jeg, jeg hadde Gameboy Advance den der kamskjell eller den der ja, rosa lille greier. Rosa, du hadde noe lys og noe greier oppe. Ja, på. ja, ja. Det så, det, det så ikke ut som en Frankenstein-monster. Ja, ja, du så ikke det som han hadde stiv partikkelforskeren. Stephen Hawking? Stephen Hawking, ja, det så ikke det som han hadde satt bøyt over det den instrumenten. Det. <laughs> og det, de og, og du sier poenget vårt er jo at de som kjøper den første generasjonen de føler jo at de har i sekhet For Den ja. bedre versjonen var jo liksom ett år unna Jeg har jo med på, på Internasjonale nyheter mm. Og rett før neste eh, Oppgradering kommer ut hos Nintendo Så har jeg alltid solgt unna den gamle ja. Med de spillene som jeg alligevel ikke har spilt ja. eh, Altså det har jo faktisk Ikke kostet meg så mye oppgradere Men jeg må jo ha vært på hele veien Ja, du, da må du følge meg Jeg gjør og... det samme nå med 3DS'en og New 3DS ja, der kommer du inn på en sag som har... Nå slipper jeg bomber, for dette har ikke skjedd før. Det har aldri funket sånn som det gjør med den. Nei, nei, altså, det, det som har opprørt meg da, var at um, Mother, uh, Mother 3, eller Earthbound, eller 2, hva foran det var skjønt av det? Vi sier Earthbound. Earthbound. Det er Mother 2. Uh, jeg, les, jeg, jeg har jo lenge hatt lyst til å spille dette spillet, og så når de annonserte at den skulle komme på e-shoppen eh, på 3DS, så tenkte jeg, ja, det skal, det skal jeg laste ned og runde og kose meg med. Altså, du, du satt her og smilte når jeg kom i dag, da. Ja, ja, ja. Jeg... Så jo, jeg gjorde ikke. Vi tror jeg skal få tilbake 3DS'en av bromen, for nå, nå har jeg et spill jeg gleder meg til. Ja, eh, og jeg var klar til å pumme ut penger, faktisk. Jeg var så klar, altså... altså du, du skulle det det faktisk kostet, du. Ja, jeg hadde, jeg hadde ikke tenkt å laste ned ulovlig. Jeg skulle punga ut mine aha-tjente dollar til Nintendo, men nei! Det skal jeg ikke få. Det kan jeg ikke gjøre. Fordi min gamle 3S klarer ikke å kjøre disse Super Nintendo relanseringene som kom for en måned siden. Samtlige SNES. Ja. Relanseringer funker kun på de nye Nintendo 3DS'ene. Og, og der tar jo Nintendo og, kan du si, Kappa meg i ballene, for... Du får ikke rykker. Ja. Mye finke. Ja, altså... Meste part, men ikke alt. Det er liksom... Monster Hunter har noen spiller også, jeg kunne finke med New Nintendo. Ja, for jeg har jo ikke den knotten heller. Uh, altså... Uh, de... Nå har de liksom... De har på en måte... Cynoblade Chronicles. De, de har sagt til meg nå, Sorry, du har en gammel version. Du, du er utdatert. Gå og kjøp en ny en. Du kan selv en liten unge som skal spille Pokémon For det er bare små unger som spiller Pokémon <laughs> <Ja. laughs> Og så kan du kjøpe deg en ny Nintendo 3DS mm. Skal du gjøre det, vi? Nei, nå, nå ble jeg litt sånn uh, Trass i det ordet det, Trass beskriver egentlig Det synes det sitter fremfor meg nå, ja <laughs> med, har med 70 kg med trass Som vi sitter her foran deg Og så er jeg på Nintendo Fordi jeg får ikke spilt Earthbound Fordi de har liksom jeg, jeg, jeg, altså, Nå sier de at Den gamle 3DS'en Er ikke kraftig nok til å kjøre En emulert versjon Av Super Nintendo-spill Øh ja, ja, ja, er de det, er de det virkelig <laughs> Heller de, eller bare prøver de Å få folk til å kjøpe en ny maskin Og på en måte Så tenker jeg Det er fantastisk drit mm. At de deler Altså skaren I to ja. De som har det nye, de som ikke har det nye utgaven mm. På et annet sett Så forlenger det. Livet til hele 3DS-familien jeg vil jeg si at mesteparten av spillene vil gå som før, men dere som er interessert i akkurat noen spesielle spill, dere må gjøre nå en oppgradering. Ok, hvis dere klarer å holde 3DS-familien i livet i åtte år, i stedet for bare i fem år. Ja, den maskinen, hvor gammel det er han? Det... Han er akkurat fem. Ja, det er faktisk en del år, ja. Han er fem år. Ja. Så vet jeg ikke, det... vil du helst at den bare har oppgradering der de kutter 3DS, og du måtte kjøpe deg en ny maskine allikevel? Uh... Jeg føler egentlig du er mer inkludert nå. Nå har gjort en sån här hel Ja. men då föll jag att jag kanske ligger, visst det hade visst de hade tagit det stora hoppet, så hade det kört. Då hade ja, nå körbig en helt ny maskin, helt ny teknologi. Ehm helt nya spel, alltså detta det stora nästa detta steget. Detta ja. är ett litet steg med spel som jag kun lit bättre. Uh, og då er jeg ikke like velger til å punge ut For dette er, det er, det er en litt bedre maskin Ja, den er ikke grann. mye, den er litt og, og, en måte, og det å selge min gamle og kjøpe den nye altså det, det er en hel process som for meg uh, ja, Jeg er jo sånn adeggen Men det er jo liksom det, det, det koster så mye Å ta bare et lite steg Ja, og det er veldig uryddig For de som skal sortere i dette Ja mm. Altså, du, og du så peiling ved spøl Visste jo ikke at det SNS kun var For en 3DS Jeg lurer på hva det skjedde Hvis jeg hadde gått i e-shop Tror du det bare ikke hadde vært det liksom eller men prøve da Rett og slett Men, men du kan jo godheten at du kan få det på Wii ja, ja Ja, det er jo sant Jeg kan ju spille det hjemme hvis du gjør Hvis jeg absolutt vil um nå kan bare hele EarthBound ta seg i boller. Eh, vel, altså, det, det jeg tenker akkurat nå er at øh, hvis, det er, hvis, hvis Nintendo er så <laughs> greie med meg, altså nå, jeg, nå overdriver jeg litt en gang, men hvis jeg, ikke, hvis jeg vil ha med meg EarthBound, eh, så vet jeg om en heller ulovlig metode å gjøre det på. Eh, ja. La oss ikke si den høyt. Ja. Det, det finns en annen metode. Eh, det er alltid en Det finns alltid en vei hvis du vill EarthBound da. For det, eh, vel, altså... Det, det er et veldig bra spel og jeg har hatt lyst til å spille det, så jeg finner noen måter. Uh, men det, det er noe annet jeg vil nevne når vi først er inne på dette, denne 3DS-problematikken. Ja. Og det er uh, Highway Warriors på, um, på 3DS-en. Ja, det er jo et helt ubrukelig spill på 3DS. Ja. Sier jeg igjen da. Ja. Uh, altså, noen, noen brukere sier ja, nei, det er ikke så gale, de overdriver, men... Sånn så som jeg oppfattet det, og de som anmeldte sa at det, hvis du har en ny maskin, så kjører det greit. Men hvis du har en gammel maskin som jeg har, så hakker det, og det er, det er ikke spilbart, eller det er ikke gøy å spille det, fordi det er, har så det, altså, det, det er ikke en bra spilopplevelse, fordi maskinen er ikke sterk nok. Og da igjen så, altså det, det kan jo være folk med gamle 3D som kjøper dette spillet, og så tenker jeg, ja nå skal jeg og så er det revet ja, da bør du ha det stort klistermarked som sa NB Ja Dette er optimalisert for den nye 3D-sen og, og vi setter seg med PS4-en som jeg ikke har spilt så mye på en gang ennå mm. Så ble jeg jo opprektig irritert Ja, ja. Men, men det løggende er jo at PC-brukere har den seg i dette siden PC-en småren Ja, det har, det har liksom vært Du gjorde jo ikke satt akkurat og spilte deg gjennom En spill hadde fått på tilbud på Steam Ja Og akkurat stort, da akkurat det stått råd Men du var fornøyd til å få den klarte å kjøre det i en grad Mhm men på en 3D så godtar ikke folk det samme. Nei, det, det, det er en annen... Uh, hva er ordet? Helt annen kultur? Ja. Jeg har han sett med forventninger, konsol tenker med. Stapp inn i kasset, slå på. Det skal være enkelt, sant? Ja. Han er sydd, skredder sydd Det er en ferdig, komplett ferdig broks. Uh, du har kjøpt den maskinen, og den skal være liksom, klar til å gå for de neste 4-5 årene. Uh, ja. Ja. Men. Og en ny maskin skal ha et vesentlig høyere antall bits Og spille helt andre spill Som gjerne er på en annen på kassetten til og med mm. Hvis vi får trykket dette over til NX Kjapt, ja. kjapt. Mm. Så har jeg bare en sånn liten magefølgelse kan om NX'en egentlig er en slags form for mediesenter? Ja. Og det mediesentere fungerer som mediesenter alene Mhm Uh, altså som en slags spill i PC Samtidig som det har sitt eget operativsystem Så gjør det at han samarbeider veldig godt Med New 3DS Og Wii U MiWars alle disse tingene Det er min nyeste nx spekulation. Ja uh, hva, hva tenker du i forhold til dette med um, at, at Du skal Altså folk sier du ska kunne ta denne med deg uh, Jeg har hørt noen sier Ja, ja, du du kan kjøpe to NX'er Den hjemmebasen og den du tar med deg Ja Altså, har du tenkt over det? Nei, Nei. <laughs> Er det et rykte, eller er det et brukerrykte? Nei, jeg tror du bare bruker rykte altså, det, det er jo så mange ja. rykter som sverer rundt men... Ja, for jeg tenker at hvis, hvis 3DS'en er en inkludert del av NX'en mm. Så tar du NX'en med deg ved å ta med deg tredessen. dsen okay, så sånn som ja Som du kan ikke streame ifra strømmet, unnskyld Mhm fra NX'en Jeg tror det kanskje er det typiske Nintendo Om det er det de har ment Ja, nei, det, det Altså, vi har fortsatt det, Men de har ingen bakgrunn for disse spekulasjonene Nei, altså ja, vi, vi har fortsatt ikke noe fast Å komme med Men det, det, det, det er jo Nintendo som andre Spilprodusenter Men Føle presse Liksom for å Bli noe mer Enn bare tv-spill Du må være Det må være liksom hele pakket ja. Det er ikke nok at du skal bare spille spill Det må være et center Som kobler sammen alt eh, For brukerne Krever mer og mer nå eh, og, det, og det holder altså, Det holder ikke bare Å kunne spille spill Men det er så rart for Xbox har jo satt seg så knallhardt på Samma koppling med TV? Mhm. Och TV-underhållning. Ja, det. Har... Och där floppade du helt. Ja. Men alltså det Folk är kanske i alla fall varit tidliga och varit vant med att ha två separata heter ofta. Det det är ju eh av dessa ting som de har ju sa har vi ju fått i Norge på grund av rättigheter och sånt men når de først presenterte Xbox One, så var det sånn at du skulle se på en fotballkamp, og så skulle du kunne liksom, direkte gå rett til fantasy-ligene, og så skulle du kunne kommentere og koble deg sammen med andre venner som så på den sammen kampen, og så skulle du hoppe inn i spillet. Altså, liksom sånn Folk gjør det med en laptop i fanget mens de ser på kampen. Sånn. Ja. Så enkelt. Så Men at Nintendo kan prøve seg på litt av den bølgen og få med litt eh, medier, Uh, det kan få med litt skriveprogram Så barna kan gjøre leksene men alle er pek og smiler mm -hmm. <laughs> På reklambildet Jeg tror det kan være noe sånt ja. Ja. Ja. Altså, ja Det blir veldig spennende å se Hva de har oppe i armene sitt Det gör det Det er typisk Nintendo De er litt magikere altså, De truller Og så bare Oi, se hva de har nå uh, Og så enten blir det jej Eller så blir det, var du inne på, på, på Wii Music nå, eller? <laughs> Nei. Jeg, Hvis, du det? Uh, ja, ja nå må du bestemme det. <clears throat> er det sykere som jeg har det, det, det, var, det var ganske rare gøy. Veiv med kontrollere folk spiller en veldig musikk. Ja, de, de har hatt både folktreffere og uh, bomårter. Nintendo! Uh, en ting som faktisk har slått veldig bra an, er uh, den nylige lanseringen av... Mitomo. Det hadde jeg aldrig trodd på foran meg. <laughs> ja, altså, det... Jeg er jo Nintendo-mannen blitt, men jeg var skeptisk som fy til det greiene der. Mm -hmm. Klarer Nintendo å gjøre det, og er det plass i det sosiale markedet? Jeg startet nej på begge to. Hva ja. endrer sitter du med nå, et, etter det blitt lansert? Uh, altså, dessverre så har jeg ikke fått prøve det. Og jeg har bare liksom hørt de fra brukere og anmeldere i USA og England, men de synes det er kjempegøy. Uh, Oj jeg, jeg hadde ikke trodd det, nei Nei, uh, det virker jo faktisk kult Det hørte så sindssykt download <laughs> I starten? Ja, ja, ja, ja. Men, men det er ikke nå folk bruker det Nei, men når, når, når folk bruker det nå Og de utveksler liksom sånne meetumos Og setninger og spørsmål Og det er, det virker som De, de har det helt uh, de, de Og så kobler de dette din Facebook Til din uh, Google Plus de kobler det til MyNintendo-kontoen din. Altså, de har liksom klart å gå over hele linja for å, altså, for å integrere dette inn i ditt sosiale brukerliv. Og, og det er så rart, den Nintendo har alltid vært elendig når det kommer til alt som internettør. Ja. Løsken, de har jo vært helt steinalderaktige. Ja, hvis jeg skal bli venner med dem, så må jeg bare en tolkode og siffer, og så... Det. Ja, ja, det, ja det og da kommer en agent på døra For å sjekke at du er du ja. uh, Men etter de samarbeidet Etter Inledet samarbeidet med DNA mm. Så har de tydeligvis løst det Og jeg tror derfor det oppleves Revolusjonerende for å så For man hadde ikke trodd det Og de har egentlig ikke klart det I særlig god grad tidligere mm. Så når de nå plutselig på en måte treffer Så blir det jo så nytt å få friske Og hva er... altså, for, for, for folk som egentlig ikke helt har peiling på Mitomo Har du lyst til en kort innføring i Hva det handler om? Ja, det kan jeg godt um, Det er en vennerapplikasjon Mhm Altså han, han ser, ser ut i minnet om Facebook Og, og hva er det den andre populære? Hjelp meg uh, Twitter Twitter, <laughs> ja, ja Men det som er litt spesielt For å lage venner Eller få få en, en venneforespørsel Mhm så må du allerede være venner i et annet nettverk. Ja. Eller du må dele den koden. Ja. Du kanske ikke bare søke på folk i Mitommer-nettverket. Mm. Så den her er ikke gira for at folk skal legge til Gud og Kvermann. Mm. Og at alle skal legge til ha kjendelsene på sin vennliste. Mm. Her skal det faktisk, her må du kjenne folk først til en viss grad, og så får du dem inn i Mitommer. Mm. Så jeg tror det blir et litt nærere nettverk. Ja. Og så handler det mye om å stille Uh, spørsmål uh, Og de er standardiserte, forstår jeg Du velger om spørsmål Ja, du kan ikke spørre uh, hvor lang en køller mye liksom. Nej Men svaret du skriver inn, det skriver du selv altså, okay. Du velger ikke svarealternativer okay. Hva vil du bli når du blir stor? Du blir magiker eller dykker ja. Det er den denne greia fra Spotpass <laughs> Ja, for det, du, det minner meg litt om det men, ja. Ja. Du skriver dine egne svar Og du velger om du kun skal være tilgjengelige For hans og sport, eller for alle på vennliste de men ikke de på hans vennlista igjen. Okay. Så det er ganske beskyttet. Uh -huh. Men når du er kommenterer hans vennlista, så vil akkurat den tråden bli tilgjengelig i forhold til henne. Okay. Så du kan utgjøre det, men det fordi du stoler på folk. Uh, så, så det virker ganske trygt. Er det noen form for... Uh... Interaktioner som altså merende enn det? Uh... Nei, jeg det på spørsmål Ok Og så tar du bilder Og da kan du velge om du vil ha et faktisk bilde av deg selv, tror jeg Men de legger opp til at du skal bruke Mien I en slags augmented reality mm -hmm. En augmented, en endret virkelighet Ja Altså du, du tar bilder med med fotoapparatet på mobilen ja. Så zoomer du innhold og plasserer Mifiguren i bildet i stedet for deg selv Ja Kul. Og med dagens uh, kroppspress og spiseforstyrrelser Så tror jeg faktisk Det kan være en lur ide Å sette noen i stedet for uh, Den egen uh, slanke kropp ja. Og det, det, det synes jeg var kreativt uh, Og, og, og myene er jo kule De har livet i ganske lenge nå ja, jeg, jeg, jeg, Og så tror, og har hørt jeg hørt at du kan På en måte du kan Mine kan du du kan klære deg i forskjellige klær og positurer altså, de, Du kommer være kreativ der også. Ja, og hvis du vil så kan du betale ekte penger på noe av dette ja. Men det er også koblet til denne MyNintendo-kontoen mm. Og det er dumt for oss her i Norge For det er mye tommer kommer ikke i Norge Det kommer i det 15 land kanskje Og der står at andre land vil vurderes etter hvert Jeg har søkt litt på det Ja That's it. Ja. Uh, det var det, mener jeg. Det synes jeg er en rart engling, for Skandinavia er jo ser, ganske teknologisk framme. Ja, det er noe med rettigheter, importrettigheter, og Egmont skal sikkert ha to med i lage. det der? Bergsala, de ja. mener jeg ikke, Egmont. Bergsala. Jeg <laughs> har uh, lenge liksom, hatt en horny side på de for at de de har liksom styrt Nintendo sin tilstedeværelse i Norden. Ja, de er importør. Ja. Sånn, så enkelt. Men de har ikke hatt særlig åpne med oss. Nei. Vi er ikke glipp av hele klubben Nintendo programmet. Ja, sånn. og det, det, det du snakker om er eh, fordelsprogram eh, der du blir belønnet for å være en lojal kunde. Ja, du får jo bare noe plastikk, Dingel Daniel. Hvorfor skal det hindres? Jeg vet ikke. Men, men du, både jeg og deg har nå meldt oss på My Nintendo. Eh och då får man men jag jag så jag gjorde det en kväll men jag är inte säker de belöningarna får kan man bruka de till eShop spel på tillbud? Jag hade haft två typer av belöningar. Ja. Uh, du får poäng för att bruka alla de här funktionerna som Nintendo har. Mhm. Miiverse, uh, eShop, gå in en gång i veckan. Mhm. Link konto och Nintendo Facebook kontoen Um, men siden vi ikke har mye tommer Så går vi glipp veldig mange sånne kjekke poeng I starten mm. og underveis Fordi vi har ikke mye tommer Og prisen er den samme for oss På, på det programmet uh, Så enten så kjøper du Rettigheten til å rabatt på et spill Så du bruker din oppkjente poeng Til å få rabatt på et spill du skal kjøpe Ok, ja Eller så får du faktisk et spill ja, uh, WarioWare Touched uh, Mario 64 Kult uh, Og det er noen spill som kun kun kommer på det lojalitetsprogrammet Du får ikke lov å kjøpe dem Gli opp Mario We're Touched, kanskje et av dem Ja, det så galt altså? Ja, det er litt ja, kult da, ja, okay, da. Yes, uh, ja, ja. Og så får du jo Når du kjøper ting i bishopen, så får du jo gullpoeng Gullmunter mm. Det andre aktiviteterne du gjør, de får du jo platt Gjennomunter Og altså det bare noen krev den ene valuta Og noen den andre mm. Men jeg tror var å være for eksempel kun platt Gjennomvaluta, det er den du ikke trenger å kjøpe noe mm skylt uh, de er altså, xbox og playstation har have kjørt nåke ling anes altså, men, hvis du kjør besty medlem hos de så får du rabatt på uh, viste spel og så får du to spel gratis i månden men i følge dette er detteligt anleddet Det an allet så de har hars je den måne lige som du har på Playstation og Xbox sin internet. Nei, det, det, ja, det har ja, du faktisk ikke Og, og ja, det kostet 60 kroner Bare i måneden, men det blir litt å det Men da er det sagt altså, Internett Spelet på Playstation 4 er jo faktisk billig Jeg er inne der sørfølgelig av, vet du okay. I forhold til å i fysiske butikk Så er de ofte mye billigere mm. Mens på Nintendo sin e-shop Så er det jo ikke det alltid tilfelle ja. Nå må ikke vi rosa Nintendo-form i her. Nei, la oss få beina nede på landgjorda Um, men, men det er et kult program, og jeg håper vi får ta det litt i min Ja, det gjør jeg også. Eh, altså, jeg lurer på om hvis du hadde trikset litt med mobilen din trodde at den var i England, eh, så hadde du kunnet laste den ned fra eShop eller noe sånt. Ja, kanskje. Sånn, sånn, men da må jeg ha en Nintendo-konto også som er linket opp til det. Ja, uh ja. -huh. De, men det går nok. <laughs> ja, ja. Det, hvis du virkelig vil, så klarer du sikkert å lure mobilen din til å tro at, det, at du får det programmet, men... Jeg kan, jo, jeg kan jo kjøpe meg en, en Nintendo-konto i Svigermor sitt navn Hun er jo fra Belgia, og de har Mitomo Og det har de, ja, stemme Belgien var på den ja. hoppisten Eller så kan vi bare, kanskje Svigermor allerede har en uh, Mitomo-medlemskap uh, Det kan være at det koser seg glugg i hel med Mitomo å komme her neste gang Ja, vi får se Ja, uh, bra uh, En liten oppfordring til løfterne ja. våre, kanskje, sånn, før vi avslutter Hvis de får det med seg hva kan dere om, om uh, maskinoppgradering? Ja. Ikke utbytte, men oppgradering på konsolen. Ordet er fritt. <laughs> Vær god. Ja. Velkommen til nok en tur inn i kosalgierne. Denne gangen uten Haugesens dialekt. Det var just. Ja, eller den var smurt, eller den var ja. smurt, eller det kanske stod. Ja, väl smurt. Mm. Idag uh, ska vi snacka om ett gammalt uh, Sega Mega Drive spel som heter uh, väl jag kallade det for Sonic. Kan kalla det det. No, jag vet inte hur det heter men visst jag bara säga, ja, det er jo Sonic 2. Sonic. Sonic. Sonic. Sonic. Det, de, i USA sa de sig har sagt Sonic. Ja Men her i Når vi vokste opp Så sa vi Sonic På, på god sett skole Så var det Sonic Sonic Sonic, ja Det har ja. du Sonic 1 Og Sonic 2 Ja Og det Det visst, På den tiden Så var det dritkult det var, det var Det var tøft Kult Og så var det totalt annerledes Han hadde beide røreleggeren Han ja, var jo en helt annen hastighet Ja Og, og dette er det første spill Første konsolen Nå en gang jeg det Mhm så jag går på ingen som helst mode neutral till värderingen min av av detta spel du har ju till och om eh, at att du Docker skaffer dere Sega Mega Drive och vad Sonic 1 i den pakken? Ja. ja det var det. Det var ju inbyggt. Mm. Det var fysisk. För jag jag jag hade inte Sonic King. Jag hade Alfred Beast. Ja, det är många som har haft Beast. Mm. Men men er Sonic og var ju väldigt glad for det. Mm. Du rånade många gånger? Ja, många gånger. Många gånger. Uh, men i starten husker jag med Slade nog var en med vannbrättet. Åh. Oh, det var det första gången sedan födseln tror jag jag kände på ångest. Ja, när den klockan vi nådde. När klockan kom och musiken kom. Det det det det er sånn at det ja, det det det det det det det det det det det det det det det det det det det og bare trekker sitt siste åndesrett og lungene føles med vann. Det var traumatisk, altså. Ja, altså, det må... Nå får jeg litt sånn angst bare ved å tenke på det. Uh, ja, for disse eldrene også, de snakker gjerne om pumpel og pilt som har skremt livskiden de. Ja, det har jeg ingen referanse til. Nei, for jeg er litt for ung i pum, pumpel og pilt. Ja. Men vannbrettet i Sonic, han ga veggen av marerett, altså. Og det var jo... Han, han veget seg, som sagt, og under vann. Ja, han var ikke god i styre man. Han bare, jeg vet ikke om dette stemmer, men jeg ser det på YouTube etterpå man jeg husker han, han bare legger armene bag Og så knekker han over bag Og så sunker han i en forferdelig dråkningsstøtt Var så gale? Ja, i mitt indre øye så er det det, altså. <laughs> Nei, det Jeg tror det var Nå husker jeg med har spilt mest Sonic 2 da Og der er vandret og ganske ligge At, at den, Du hører musikken Og så er det nærmere Så det er, jeg tror du kommer 5, 4, 3, 2, 1 på skjermen også. Så det er nedtelling til din død Faktisk um, og, og det er ganske du, du får jo panikk Ja, for så ramler du i steikende Værm lava Det burde mm. vært grotesk ja. Men da ser du Og så er han ferdig og ser på han igjen Det er greit det Vanndødene, jeg tror ikke den var veldig Nei for barn altså. <laughs> Jeg lurer på om de som stod bak Sonic Har vannskrekk og de ville overføre dette til alle små barn De har garantert hatt en med hydrofobi Som har hatt en drukningsopplevelse to eh, Som rådgiver altså ja. men, men de positive tingene vi samtidig da, de... Nei, men det var jo positivt også Åja, oh, var det? Eller altså, det, det er jo kjekt kunne kjenne på en sånn følelse Uten å være i en reell fare Ja <laughs> Sånn, det er litt interessant Ja, ja, ok ja. Så, så på, en, på en rar måte så likte jeg det. Ja, det är sånn bli skrämt. Överlevnadsinsticket som sparkar in. Ja. Ja. Og, og, og farten var någonting vanvittig. Mhm. När jag öppnade bonusbretten då gick det upp en upp for varning mig. Ja, fortäl om det. Du måste ha minimum 50 eller 100 mynt i en en zon. Mhm. Eller ökte du in i eh bonusbretten? Yep. Som en sån cirkel som snurrar runt? <laughs> ja, jag såg en video detta idag. Åh, <laughs> det var sickadelse. Jeg, det var en trip Jeg, jeg tror noen folk fikk øh, vondt i håpet av det også altså. Litt av hvordan du tok dette inn Men det var masse farger ja. Og så spannte det rundt Alt spinner rundt Og det er veldig vanskelig mm. Og der også skal du få tag i en uh, diamant <laughs> ja. og, og du spretter bam, uh, fram og tilbake av ting ja. Og det er ikke lett nei, nei, nei, nei, ikke lett det heller Det er ikke lett å komme frem og det er ikke diamanten i slutten Så det var en sånn skikkelig kjempegod grunn til å spille om igjen Uh, kan jeg spørre du noen gang fikk tag i alle disse diamantene? Det er jeg usikker på Fordi, for, altså, jeg, for skjer det noe nytt da? Jeg, jeg tror det, det er noe spesielt med uh, Her må jeg komme med en tilståelse Og det er jo at Mye av Sonic-spillene Handler om disse uh, Det engelske ordet er Chaos Emerald altså Kaos Chaos uh, Juveler det. Ja, Smaragder kanskje Chaos ja, sma ka ka Smaragder Jeg kaller det på Chaos Emerald Ciao. Og så... galen kineser, altså, ja, ja. Sine ciao. Galn chineser så sina Men men disse eh uh, smagner är en vital del av historiefortällningen, men du kan kun få tag i i disse brätt i både 1 och 2. Så det är rart att något så viktigt är jämpt så gott i bakgrund. Ja. For du kan ju gott runda spelet utan och få tag i alla samen. Det håller sprättet behöver den därne robotnik. Ja, <laughs> okay. Är no, ah, det en sak kostar no Eggman eller kan han bli kallad både Eggman och Dr Robotnik? Är det Genesis Mega Drive-vissel? Um, eller är det olika iterationer av av spelet? Jag är faktiskt osäker på hur hur hur det sägs till stammer ifrån. Ehm um, tror han Nej, no vet jag inte. Jag vet ikke om det är en lokationsgrej eller om man bara liksom det ene kallet navnet, det andre er det ekne navnet hans. Uh, han har nok en full historie som vi ikke vet. Men når folk sier Robotnik, så vet vi hvem han ja, snakker med. Ja, jeg tror han er best kjent som Robotnik. Og han er jo en gal vitenskapsmann, som de alle er. Så, så har uh, Han ser litt småpeverse En peite skallet mann med en skikkelig fart Ja, jeg tror egentlig Han var en parodi på Mario Barten hans og på formen Han ser som en kående ball <laughs> han uh, Men han ser som en ganske ekkel form på for Mario Ja, ja, ja, ja. Hvis uh, man blander Mario med Michael Jackson Sånn sett var han det for å menge seg med, med, med, med Folk som ikke er helt i evn Kan du si Så tror jeg du har robotnik för hade du ett sån kände du liksom robotnik alltså var han en nemesis för dig? Ja, han var det. Ja. Uh, my, mye mer än en uh, en Bowser. Mhm. Mm Faktiskt. För Bowser redan tidigare med Mario-spelen när jag alltid egentligen bara hoppar förbi på en Switch. Han har också så mycket personlighet. Nej. Men det hade Robotnik Og och kampen det var ganska utmanande. Han, jeg synes han krev det mye av meg, da. Ja, og han han kom ofte i forskjellige versjoner. Altså, han gang. hadde jo forskjellige kjøretøy og ja. greier. Så han, jo, roboten har jeg et forhold til, altså. Er, altså. Folk som har studert Sonic i detaljer, har jo liksom gått inn på dette med maskin versus natur. Mm. Og du ser at roboten ikke, han har på en måte omskapt mange av... Ville dyr inn Enn du skapte jo om de roboter Og du hopper jo mye av spillet rundt Og hopper opp på disse robotene Og så kommer det lite dyr ut Ja, stemmer når, når du tar knekken, buddy ja. Og etter boss fighten Så er det jo en svære beholder stemme. Som åpner seg og spretter alle dyrene ut Og alt det robotene gjør Er jo mekanisk Derav navnet Robotnik Eh Robot <laughs> Men Sonic, han er et pinsvin, altså en mutert pinsvin, eller jeg vet ikke hvorfor han snakker og går på to bein, men... Han, hvorfor, han, er han hvorfor er han blå? Hvorfor er han blå? Det er et eksperiment som men han også, altså. han er ikke helt uh, ifra modere, uh, Jor. Nei. Uh, men han representerer selvfølgelig naturen. Ja. Så her er det en kamp mellom naturen og... og vi er jo på Sonic sin side. Er det Er dette Seger sin måte å si at uh, vi må ta bedre vare på naturen? Seger eller han som har lagt det spelet da? Vet du navnet på han? Nei. Nei. Men du kan jo ikke se for meg at han er en eller annen form for hippie. Nei, ja, det, det er ikke noe hippie over hele liksom, tankegangen da. Ja, det moderne er noe gondt noe. Ja. La oss bevare naturen av det gode, fargerike, myke. Mm. Uh, men uh, ja, når du forstemmer så så, så er jo spillet veldig fargerikt og kjekt. Altså, musikken er bra, og miljøet er bra. Fargene var jo så kryssalklare den gangen. Ja, det, det var noen som... Sånn, det, det, litt... det var nesten reine 3D-effekten måtte det de kom ut på. Åh, oh, ja, det, det minner meg om noe de på en måte av Sega Megatrain, var at de hadde parallax scro scrolling. Jeg vet ikke hva det var, men, men kanskje parallax var ordet. Det var, det var sånn det at... Det funket i hvert fall. I, I bakgrunnen så gikk liksom bakgrunden bevekt sig på parallellt i flera linjer sånt det såg ut som eh bakgrunden bevektes sig och den var inte statisk. Men så var han egentligen satirisk eller två statiske bilder som gick förbi kameran. Ja, det, det, var, det var mange var många linjer. Alltså tänker jag många parallella linjer sånt att det, eh, det ser ut som det är en horisont där bak ja. i. Ja, för på modelllinjen bevekt sig lite i olika i olika hastighet. Men detta var liksom en något det Sega Skrøyd av da, som Nintendo ikke klarte, uansett. Det var bare en gimmick. Ja, men jeg la det. Det var fint. Men ja, veldig fint var det. Veldig ja. klare, sterke farger. Og, og, og sånn forskjellig miljø også. Ja, og dette var verdener det som ikke var helt standard Mario-verden. Jeg tror ikke det var isverden. Nei, jeg husker veldig godt... Uh kasinobrette. Kan syna brett i Sonic igen? Eh i, eller, i, i toen. Oh, ja, to. Och du. Ja, du, jag en. Det är kul att faktiskt spela sån, tror det är sån enarmad bandit grej då. Och ja, ett spel i spel. Eh uh, kunde vinna några eller vad det var i alla fall tror du kunne vinne noen det kunde vinna några myntar. Det ringer, ringer så ringer det, det snackar. Åh, det var väldigt du eh, braste igenom väggar. Å oh, ja. Ikke lest oppdaget, du inte läst i några blad med optag att det vet olyck, de spänt av kurs. Mm. Och precis jag kom en vägg. Och inne i den väggen var det de första, visst är det det brettet i Sonic 1. Eh, mm. uh, så där tre såna TV-värme med med 10er myntor där i. Ja. Väldigt värdefullt. Ja. Och det chefslat kärvar med snakke, det är kasse TV. så var det röskod. Och det är kan ännu farligare. Det var helt vansinnigt, skit. Ja. Og da kunne det sprang han ned, vi måtte fly over masse sånn tagger og komme i et hemmelig område. Mm. Så vi fikk med det, og da, da tok han flatt av. Det var vilt. Ja, det, altså det, det sier noe om mekaniken i spillet. For det handler jo ofte om å bevege seg kjapt. For, og og av, da måtte du memorisere, eller i hvert fall sånn jeg opplevde toen, av og til gikk det så fort at du visste ikke, du, må, du måtte huske liksom, ja, jeg hopper der og hopper der. Eh, det ble som en si, regle, du hadde i håpet. Opp, ned, ned, opp, topp, opp, ned, ned, topp, topp. Ja, det ble litt sånn, ja. og hvis du gjorde det helt riktig, så kunne du klare et brett på ti sekunder. Eller, liksom. eh, og det er jo en sterk forskjell i forhold til hvordan du Mario. For der er det gått og tregt, det er liksom litt trengere. du hopper, du får ta en sånn, går videre og skyder flammen, mens alt i Sonic handler jo om fart. Jag har råd säger si Sonic. Så hade jag det här. Sonic boom. Sonic eh uh, så där där där hade Sonic liksom där skilde sig sån såg väldigt eh uh, det skilde sig från andra spelet. gick så man mitt i fart hvis du var god så var det ju den drickult för då liksom, du hopp du hoppade upp på en fiende og så gick du opp på dabbed upp en TV fick liksom ny sko. Gikk det i loop, og så gikk det opp, og så gikk det i spretter Det var som et ping-pong-spel, som så bare sånn Bing, bing, bing, bing, bing Og der sier du noe veldig viktig, vi Du sa hvis du er god Ja, ja. Dette er ikke noen sånn auto-runner som, som de har på iOS i dag um. Nå blinker det faktisk, jeg blir helt satt ut Baring. Nivådesignet er så utrolig bra her Oppsettet Uh, avstandene og, og, og lupene og dyrene mm -hmm. De er lagt sånn at de skal gå an Og løse dette på en god måte og, og, det, og, og det tror jeg Du tror kanskje det er tilfeldig men, men det er ikke det Nei, nei ja, det, det, jeg tror det er veldig Veld, bra planlagt Veldig stramt planlagt ja. De har sikkert gjort mye testing for å få dette Og her kunne du gå på mange forskjellige nivåer altså, de Det var ulike veier Å ta og spinnere og fly over Ja så det gav jo mening å spille de brettene om igjennom igjen Men jeg har en tilståelse jeg. Ja. jeg har nesten ikke spilt Sonic 2 Er det ingen grunn for det? Ja, jeg tror det Jeg spilte veldig mye Sonic Game? Alt for mye eller <laughs> Ikke alt for mye, men Da ble jeg ganske forholdsvis god i det mm. Så da når jeg skulle begynne på Sonic 2 Ikke kunne veien igjen ja. Så følte jeg det var litt tilfeldig hvor jeg havner For jeg hadde ikke tid å gå sent igjennom brett Og bretter, først for å utforske og så finne den beste veien for i Sonic så kjente jeg alt i veien ja, ja, ja. Så jeg, jeg hadde sikkert glemt ut hvordan det var mm. Samtidig så var det Spilte jeg en del av søskenbarnene mine Som hadde dette uh, Eller min kamerat Og da var jeg ofte Tails Å oh, ja, ja, den <laughs> Ja, og, og det er helt idiotisk For når Sonic Spilleren som kan brette flyr forbi deg Så begynner plutselig Tails å snøre med halen Altså Henger du bare dingene tilbake som helikopter? Og det skjedde jo hele veien ja. For det er Sonic som styrer Ja, ja, det ja. er kjermen han så, så den, den 2-pleieren var Egentlig så gjorde den at jeg ikke Spilte med Sonic 2 mm. Fordi jeg ofte var Tales Ja, og det er jo En, en, hel, en laber spil-opplevelse Men jeg trodde sånn i ettertid det egentlig var hullet For denne to spiller -finsjonen. Jag du har lest det, eller? Ja, jeg mener det, men jeg helt sikker mm. Vel, det fantes jo en delt Som var ganske kul på den tiden uh, Ja, men det var for lite med den tidens steder Ja, ja, ja, så det var vanskelig å se Men det var liksom, oi, du kan spille To stykke poenger på, på delt skjerm og, så det, og da var det en konkurranse om å Havne først i mål, tror jeg. Men altså, ikke at gjennomførelsen Var perfekt, men det var kult at de prøvde ja, og men kanske med den delte skärmen istället för den stora TV så går det mening. Ja. Men men det känns mer på et, på et Sonic jag har tat med, med spelte kän. Delte skärmen. Nej, nej, jag det bästa det om jag var eh på mode hade två kontrollere och var flere spelare så var Sonic var det var ett ett spelarspel. Ja. Definitivt. Men men det säger at Sonic 2 var det bästa av av de två spelen. Ja, nu har jag inte spelat så mycket av Sonic 1, men uh, Altså, av det lille jeg har spilt, så føles toen som større og bedre. Uh... Nå finnes det det på en sånn Sega Classics på, på e-shoppen til 3DS. Gjør du det? 3DS, 3DS Så kanskje du kan spille en, og jeg kan spille to, eller sånn? Ja, det. Nå, nå er jeg ikke jeg ekskludert dem fra de populære legger, så kjekt. Og, og, og en hadde jo fantastiske koder. De har vi så vidt nevnt i en kringkasting. Hva er koden for velgebrett? Uh, du måste hålla inne ABC i det söka mm. roll över kameran. Eh, uh, alltså dricker du upp ner vänster höger? Tror jag, alltså ABC, öppnar vänster höger ABC. <laughs> så. Altså. Men är det då ABC B R? Ja. Alltså i den rekken funn. Mm. Uh, så kommer du ju till den editorn. Ja. <laughs> ja, kan ja. Det var ju bara ganska sött en fin där krasch i hela spelaren då. Helt kanonlag. Det var ju lite kreativt och lite uh, våghalt av Spillproduksent Og på en la Brukerne gå amok på den måten Og gjøre det de vil Ja, og at de, de kunne det med den teknologien hmm. Det var veldig kjekt Jeg vil ikke si at jeg var så mye Når å kødde Men, men ja, Jeg tror ikke jeg var på en måte kreativ nok til å altså, Du gikk jo in Og så la du til en boks Og så la Liksom hundre sånne bilder og så altså. Ja, ah, ja, ok da Jeg lagde jo bare til hundre biler og så spilte i to sekunder altså. ja. Lagde jeg til hundre noe annet ja. Og så gikk det synssykt reikt uh, men... jo, jo, det kan jeg ikke huske, jeg gjorde det Ja, jeg Han sleit med å passere alt det du la tror det, ja Teft uh, Men jeg kan jo også nevne at Sonic var jo et fenomen på den tiden Uh, og de hadde en landsomspennende konkurranse i Sonic 2 Var konkurrensen i Sonic 2, ja? Jeg tror det, ja, ja. ja. Uh, Og på utvalgte spilbutikker uh, Så kunne, hadde de sånne baser Eller Sonic 2 uh, TV-er Der du kunne konkurrere Altså du skulle score Hvis jeg husker riktig så skulle du score Mest mulig på kortest mulig tid Ja, for det var jo poeng fra tiden som igjen, gjør, gjør du ikke? Jo Så det var poeng som mensielt, da gjør du det, eller? Ja, altså, altså jeg... Sekunden blir om til poeng, gjør du ikke? Jo, uh, det men, stemmer Men det skulle allerede komme på best mulig tid Ja, altså, eller altså, Jeg trodde det var noen som sto med En urklokke altså, Ut fra spillet? Ut fra spillet, du hadde to minutter på deg ah. uh, To eller tre minutter hva så skru det ned til det best mulige. Ja. ja, så du kan bare liksom dilla i brett og hoppe opp på fiender og få på tag masse mynter. Eller beine gjennom. Eller beine gjennom, ja. bein for da får du masse bonuspoeng. Men det var jo kanskje så visste. Ja. Så det var mange som bare hoppet opp og ned og ja, jeg nå skal jeg knuse mest mulig fiender, men hvis du var smart så beine gjennom brett og fikk masse bonuspoeng. Og en felles bekjent av oss. Kissa? Kissa? Jeg lurer på om han hører på oss, sikkert ikke, men jeg skal linke denne episoden <laughs> til var Det må du For han, han spilte på, på den legetøysbutikken på Kvadder Ja Hørte han ikke? Jo, det gjorde han Og så ble han stvangers beste, eller noe sånt Kretsmester? Ja Ellers går han til Rogaland-vesterskap før landsmesterskap <laughs> Var det tre divisjoner? Ja, si, ikke veldig Men han vant noe i hvert fall Han vant første runden mm. Og så kom han på skolen med en sånn Sega-jakke, vet du En boblejakke? Holy... Med Sonic bag på? Ja uh, Eller Sega? Jeg tror det stod Sega med sve Den var så kul den jakken Den var feide Det var det feideste jeg noen gang jeg hadde sett uh, uh, Han hadde Sega-jakke Og så var en, en av de få jeg kjente som hadde Sega Game Gear Han vant en Game Gear ja. Og det større synder mot planeten finnes eller ikke? <laughs> det, det, den værre... brukte, det brukte jo sånn 16 batterier hvert i 3 timer det Er det verre Hitler sier du? Altså mot planeten, ja, <laughs> ja, ja. Ikke mot menneske oh, ja, altså, ja, mot naturen nei, nei. Sånn Det var jeg litt Jeg tror ikke han hippien til, På Sonic-laget var med på utviklingen av Game Gear Nei, for den slukte batteri her Den var like kraftig som Mega Drive-en, cirka uh, i, Eller Master System Master System i hvert fall Ja, i bærebart format ja. Og det var jo en, en annen tidsalder enn Game Boy-en Ja, ja, altså han har farger Masse farger, eller? Ja Masse, masse Litt farger Og... og, og i forhold til, altså, på en måte hvis du bare såg på spiller som kunne spilles på Game Gear'en i forhold til Game Boy'en Så var det liksom, det var en klar forskjell for her var det perger og her var det bedre musikk Men maskinkraften som måtte til, den var jo ikke bærebar Flyttbar Flyttbar eller hele ordet Jeg tror kanskje han brukte faktisk åtte batterier hvis ikke jeg overdriver Og så vart det kanskje to timer eller sånt Ja, ja. Det, var, det var et monster men jeg var dømesynlig allikevel Ja, ja, altså nå med, med unge Så er det jo det, det sygeste du ser Når du ser at Sonic er bærbar uh, Men jeg tror ikke det var ofte Han med Game Gearen på skolen Kan jeg ikke husker? Nei, ikke jeg heller Nei <laughs> Men, men nå har vi vært litt Kostelge i Heroi ja. Men det som er litt rart At meg og deg spilte de jo et par ting sammen Kanskje uh, spesielt Golden Axe Ja men jeg vet ikke om jeg i så det i samme rommet noen ganger spilt Sonic. Det var Street Fighter Mortal Kombat og Golden Axe, det er ikke? Ja, altså, det er jo... Jeg, tror jeg visste nesten ikke at du hadde spilt Sonic før i dag, Ja, nei, det er jo fordi det er en player spil. Men nå har ikke om det heller, tror jeg. Nei, jeg tror, jeg tror det fordi det ikke er... Ja, fordi vi, vi hadde aldri den delte opplevelsen, og derfor var det liksom ikke så mye, og dela. <laughs> Nej kanske inte. Eh uh, men kan ni gå igenom liksom fatalitys och i Mortal Kombat Og, og supertrix i i Street Fighter i det ja. og du de vanliga? Du tänkte det vi ju om, det de, men men så likt det var shit den. Alltså samtal det samtal är berärende spel. <laughs> ah, ja, du säger nog det. Kul fishe. <laughs> Vet du så? Ett mysterium. Ha. Et supertech mysterium. Men uh, kan med Helt på slutten da, uh, si litt om hvordan det har gått med stacker Sonic i ettertid. Nei, la meg, han for kvile i fred. Det har jo ikke vært det eneste bra spill siden Sonic 2. Ikke 3 en gang. Jeg kan det jeg aldri, ja. Nei, men ja, dessverre så har de prøvd gang på gang på gang å gi han der Sonic nytt liv. Det ene forsøket er jo verre enn det andre. Ja, det Eh alltså jag var godsick själv i och bara kände av graven Men nu nämnde du nettop At det var et bra spel som var det en relansering et gammelt, eller var gammalt sett? Det var det ett nytt ett. Kaffet. Det er 3DS. The Secret Classics. Okej okay, ja, sånn, ja. En av tonen. så det är inte ett nytt spel dia de det. Dessvärre så <laughs> er, er det Ingen nya spel han har gjort han har fått pistoler han har blivit om en varulv han har kört bil det tror jag inte han nyttar så. Åh oh, fuck det är Sonic All-Stars Racing, det är Sonic. Eh uh, det fick ju rimligt bra kritiker, även om jag inte spelade det själv. Ja. Men jag ska reagera på det för det stod Sonic ändå nå så god kritik på. <laughs> ja, ja tacka. Det du noe... blinkar, jag tänker jag gläster riktigt. Det är nog unormalt när du ser Sonic også. Men han er ju alltså han är ju fortsatt i livet. Sonic i... Boom kommer jo faktisk Ja, men hva er, hva er det Sonic Boom? Uten om det geil i Street Fighter Ja Jeg det er det nye spillet som kommer nå Som okay. skal komme til både Ja, en av den andre konsolen Ja, for nå har han jo spredt Altså, en ting med Sonic Er jo at uh, Før så var han kun Sega Men nå er han på alle konsoler Han har solgt seg ut Han har solgt seg ut billigt <laughs> uh, Men, ehm um, Eh, hva skal vi si? Jo, Sonic, er han fast inventar i Smash? Eh, han har i hvert fall vært i de to siste Ja Så Åh eh. oh, Jeg husker eh, De har lagt jo sånn Sonic og Mario eh, Olympics Ja, det, det stemmer Ja, det er nye i Rio Ja Det kommer i ja Mario Sonic Men den gamle så var i Sochi Ja Det tror jeg er en av de få gangene på konsolen I hvert fall at de har hatt et skiskytter-spill Ok og akkurat den biten der virker så kult at vi jeg ser det på tilbud en gang så skal jeg plukke det opp Sochi-spillet? Ja, på... og den akkurat kji-spillet var visst noe ganske kult også På jun? Ja, oh, ja. <laughs> for, for det er så utrolig taktisk der, uh, det der brukte du i gamepaden og sånt, En lille element der var vist bra da Stilig Nå er jeg snill Sonic, ja. ja, ja, vi kan være snill mot gamle der Det gamle pins, pinsfine Ja, vi har jo kjærligheten, det er jo kjærlighet jeg på hvem er du sønte på da? Det så folk også trykker han inn i det ene bedrettene Spiller etter det andre <laughs> Ja uh, forstår, så, Hvordan kan de gå fra en sånn høyde til en sånn bånd? Og ikke komme opp igjen? Si det? Uh, jeg husker faktisk Nå må jeg først nevne det nå at, uh, Jeg så Sonic på Dreamcasten Ja, det er jo faktisk rent for å være bra, er det ikke? Eh, jo, sånn tådelig bra faktisk Under maskinen er jo ingen seite Nei Så folk vet jo ikke det Det var liksom når Sega begynte å kampe, Så selv om det var et bra spill Så var det så det, Den var ju knapt i Norge, kan du si Ja, for jeg tror vi spilte da I loftstua til Kim i, i, i Hellevåg Ja Ja, Det var jo ja, kult Og det var, det var jo så kult. spektakulært å se på Det var det eh, men, men Hvordan er det det på vi U-en eller noe igjen? Det hadde vært kjekt Godt mulig Godt Dreamcast, spør, er det noen som er relansert i? Nå <laughs> spør du godt, altså. Dreamcast er jo en sånn rar maskin som havner i ingenmannsland. Um, og selv om den har noen gode ideer, så uh, det var liksom det siste forsøket til Sega på, på sin egen maskin. Jeg mener at ha det er en annen gang, og jeg ja. vet jo at Jet Set Radio har kommet ut, men og gjerne flere Dreamcast-spill som potensielt sett kunne blitt lansert. Mm. Vi synes jeg er selger seg allikevel. Men då skal vi i hvert fall snakke mye om Dreamcasten, drømmekasteren, i en annen en senere episode av Supertech. Det lover vi. Det gjør vi. Ja. Ja, då har vi kommet tilbake til Førebels utarbeidelse, der eh, meg og Joachim eh, eh, lanserer eller snakker om et spedkonsept, eh, eller idé som er ligge. Og denne gangen skal jeg presentere en idé. Før det kommer så langt vi. Mm. Vi har bara bare hatt to innslag her før, har vi ikke det? Jo. Og det ene innslaget som har hadde handlet litt om en slags RPG-øvernett. Ja, ja. Og vi spiller jo. Vi har spilt i et halvt år med en kompisgjeng. Ja, faktisk, ja. Vi har vært nett, en av lytterne våre kom på at med dette på grunn av den ideen. Mm -hmm. Det er vi har tatt av maskinen, da, men. Men da det var jo kult. Ja, ja, det ser du at uh, programmet vårt har ringvirkninger. <laughs> ja. I den virkelige verden. <laughs> jeg en, en sint dverg som kan kung fu. Ja. Og du er? er en uh, halv som uh, er en trollmann av ett slag Relativt hypp på damene Ja, litt sånn like um, kan du si <laughs> Den reelle karakteren, eller den reelle personen av, Mye av hans personlighet, altså min personlighet blør nok inn i han uh, For du, det er <laughs> det Ja, jeg, jeg kan se det Og det er kosmås Det er kosmås, det er faktisk veldig kjekt Så... Uh, mye kudos til Game Master Erik. Og, og Tavern Keeper. Ja. Som uh, er verdt foran et sted. Mm. Uh, men nå har du en ny idé, Vi. Ja. Uh, jeg, jeg skal ikke ta og trekke dette alt for langt. Men. Uh, jeg har jo spilt uh, mange av bioshockspillene. Um, og jeg er jo opptatt av dette med. Eh, altså, en narrasjon, narrative, En god fortelling Men eh, Det jeg har Tenkt litt på er eh, og, og du har sikkert eh, Tenkt på dette du også Hva skjer hvis du har et spel Med en eh, Hva heter det Og du snakker om uh, litteratur En ja. forteller, en upålitlig forteller Ja, altså I, i filmverden ser du gjerne når uh, Handlingen eller plottet ja. Ikke stemmer overens med Suskjettet Suskjettet er det som egentlig skjer ja. Og plotte er det som uh, Tilskjøren får presentert ja. Den sjette sens Ja, for eksempel Plottet er jo at han her ser døde personer mm -hmm. Suskjettet er at han er jo død selv. Ja og det er en sånn twist som kan være, være veldig mektig, og, og, og har en stor effekt på spilleren. Eh, og min idé er at, sier du spiller et spill, vanligvis i et spill så stoler du på det narrativene, du stoler på fortelleren. Ja, han, han lurer deg aldri. Ja, altså bortsett i Bioshock 1 da, det er du oppdaget at han som gir deg på en måte kommando sånn, ja, gå til høyre, ja, den riktige veien, eh, du må inn i det skabet og hente den. Han er jo skurken. Er det would you kindly, han sier? Ja, han sier alltid, hvis, hvis han sier would you kindly, så må du gjøre sånn som han sånn, sånn, sier. Ik, altså, spiller jo lagt opp sånn. Ja, spiller jo lagt opp sånn, det er ikke sånn, du må, du kan jo skru av spillet hvis du vil. Men han har egentlig styrt deg hele veien. Han har det. For i den virkelige verden, så gjør du ikke bare noe for de andre å si det hele veien. Nei, og liksom det... dirigerer deg i hva det skrittet du tar ville vært veldig ja. Men det er helt greit i spillverden Ja, det er en mekanikk som jeg har lyst til å utfordre På en måte i, min, i mitt spil Sånn som så Ken Levine gjorde i, i Bioshock Ja, altså å, å utfordre spilleren eh, Til å, å stille spørsmål til Hvorfor gjør vi alt de sånn som spiller kommanderer oss til å gjøre? Hvorfor ja. det så lätt for oss å gjøre akkurat det som står på skjermen? Og så i mitt spill da, så følger du en handling. Men også kan du, altså etter hvert så, er jeg er ikke sikker på perspektiv det er, men muligens det fungerer best i første person. Og det skal på en måte bli mest mulig realistisk og nærmt deg selv. Ja, tre person ble jo litt i avstand. Gjerne. Ja, da er det bare en figur på skjermen. Hvis ja. det person, så er det deg. Ja. Og du går rundt, settingen er uklart, men det viktige er at fortelleren, eller altså, det er ikke en forteller, det er mer en person som skal gi deg veiledning, som i en tutorial. Men er denne personen inne i spillet? Ser du den? Eller um, en stemme tror det, som i Bioshock? Det er nok en stemme. Altså gjennom meg til walkie-talkie, eller grammofonplader, eller... Litt som Firewatch-aktig. Ja, det kan godt være. Det er vel også litt sånn uten at jeg har spilt det. Ja, og der, der bruker man walkie tiden. Ja. ha en dialog. I mitt spil, da, så kommer denne personen til å gi deg råd, eller han sier, ja, gå til høyre, eller gå til venstre, eller kan du gå opp der. Og hvis du vil, så følger du alltid hans vei. Men du kan hoppe og dride deg, da. Men du kan hoppe og dride deg, da. Og jeg har lyst til at etter hvert så kommer han fortelleren eller denne stemmen til seg si, du, eh, det er best du knarter de folkene der. Og hvis du bare gjør det, så fortsetter handlingen sånn som før, og då har du drept noen fordi han sa det. Men hvis du ikke gjør det, så har det konsekvenser. Og etter hvert, jo lengre du skiller deg fra den stemmen, jo surere blir han. Og jo mer distanse blir det mellom deg og han, og du føler at ja, men nå velger jeg å ta et valg og ikke gjøre sånn du, du sier, og då kommer man på en handlingen i spelet til å gå i en helt radikal annen retning. Ja, kult. Fordi du skulle egentlig aldri stole på denne personen som er en psykopat. Eller du får inntrykk av det, så er det egentlig noen som så trenger hjelp. Ja, altså... Og du treffer noen andre langs veien som du velger stole på heller. Ja, som, ja altså, her, her må du kanskje bruke magefølelsen om, om, om hvem skal du stole på? Hvem ja. har rett? For det sa du at kult var hvis denne forteller seg med noe Ja Altså snille folk trenger ikke alltid høres ut som snille folk Og slemme folk er jo ofte flinke å snakke på seg Ja Så det må ikke enkelt å vite om du tar det gode eller dronende valget Nei, du må alltid, du må alltid det Og begge valgene må gi deg kibis situasjoner Ja, dilemmaer etter det Det er jo ikke 23 god på det Ja En del av sidehistorien du tar et valg Alt gikk til hackeren Og så låter jeg saving og tok det andre valg Alt gikk til hackeren på et eller Ja Damned if you do, damned if you don't ja. jeg? Hvis jeg hadde fått det, så hadde det vært veldig kult Ja, så dette er jo bare en idé da. Mm. Men, Og jeg hører jo at noen lignende som blitt gjort i The Witcher Og Stanley Parable, et PC-spel Det handler også om å på en måte ikke høre på um, fortelleren Ja, stemmer men jeg har på en måte lyst til at dette spillet, det hadde kult om det, eh, at det var liksom en stor handling eh, som kan gå i mange forskjellige retninger. Du må ha en fantastisk god, godt susjekt eller godt ja, plott. akkurat. Og der kommer det essensielle historien, altså, den som skriver historien, må være, ha så mange liksom, ulike scenarier klar. Og, og det er jo komplisert, altså ta han det, det ABC, og så det bare, liksom, går det bare ut og ut og ut. Det er vanskelig å skrive så bra så mye, uh, så det hadde krevet en veldig god forfatter, rett Det er litt sånn som disse gamle eventyrbøgene. Hvis du har Gavan HV-blad til side 8, <laughs> ja. hvis du velger å spare livet, skal du ha til side 12. Mm. Egentlig, bare du spiller imellom. Ja, ja, altså, ja det, det, det handler litt om, om akkurat den samme uh, stilen der du tar et valg og så på en tar du en ny valg. Ja, uh. Men jeg har alltid lyst at på en måte den fortellerstemmen er central i spillet. Han forlater deg aldri. Uh, det slipper Kjønland. Nei, for at det... For, for plutselig så skifter du mening om han, kanskje. Uh, ja. Så, altså, si at du gikk en vei, og så gjorde du ikke sånn som så han sa, uh, og så var han litt på deg, og uh, men neste gang så gjør du sånn du sier Og så er det gå å kompensere igjen Altså de kan, de kan fortsette å si ja Og plutselig så, så forklarer han seg selv, Ja, men du skulle gjort det Fordi så kommer det en veldig god forklaring ja. Og så er du liksom Ja, så blir du overvist av hva sitter til slutt Eller ja, kanskje ikke skulle gjort det denne tingen er det, er det billigt, eller er det bra Om, om uh, hovedpersonen er skizofren? At stemmen kun finnes i en skizofren? <laughs> Ja, plattbrist <laughs> Altså, ja, det, det kunne gått Og at du kan formidle det på ett vis og, og hvordan omgivelsene kan du oppfatte folk ja, altså, ba, Folk virker veldig aggressive Og, ja. og truende Og, og sånn, men du er egentlig bare Paranoidisk etter så frem ja. eh, Det hadde vært Et veldig bra Skal vi si, flott eh, En twist som Bare det at vi snakker om det nå uh, Legge mye i spilet, det beste hadde vært å spille Et sannspill uten å vide noe som helst ja. ja. Men du må du måste lösa den alltså hur den kommer fortälla stämmen in i öra. Mhm. Det gjorde väldigt bra i Bioshock. Ja. Alltså han är vinterkommender. Ja. Det är den endaaste det har förhållandet. Mhm. De, de ja. Det det kunde ju gått. Ja. Ja, nej det det Walkie Talkie i Firewatch, ja. Det vinner s lite olika måder och få en pass och det er ju det är liksom lite problem i sig själv. Hur får du en fortälla stämmen till og feste han til spilleren. Hva er grunnen for at han er der alltid? Ja. Det er ikke alltid like enkelt. Du kanske ikke bare slenge han inn der og si ja, ja, det er en person der. Altså, det, må være, det må være integrert in i historien selv. Ja. I, ja, det må ikke være på siden. Det må ja. være en del av historien. Ja, for i watch så er jo handlingen så sterk knyttet mellom altså, den dialogen du har med henne og andre eh, er det er jo nesten hele spillet. Mm -hmm. Og i Bioshock Der får du plukket opp denne walkie-talkien Og han er jo den personen Uten walkie-talkien hadde, hadde, hadde ikke han vært Og så hadde det ikke vært noen historie Så det må være en grunn For at du plukker opp denne gjenstanden ja. uh, Og så blir det på en måte Integrert og, uh, men, uh, men, men Det ser jo ikke her, helt nytt enda i eller, hvor veldig spiller det gudet fra Bioshock? Uh, nei, det, det jeg tror det er bare at uh, Det handler mest om uh, Det narrativet altså, uh, Det at du At handlingen kan gå i så mange forskjellige retninger ja. Og at den stemmen som følger uh, få I Bioshock, der har du der, der er det stram regi Ja, du gjør bare, den, hei, du gjør bare det han sier hei Du kan ikke sette deg opp mot han Og si hei, hey, fuck off uh, Så det, dette spillet har liksom elementer av rollespill Der du tar et valg Men det er ikke sånn uh, Det på en måte ikke sånn aktiv valg Der du får en dialogboks Du velger et A eller B Telltale. Ja, det, det, der er det litt O sånn, De på en måte sier fra deg Her kommer et viktig valg Pass på hva du gjør ja Det blir mer subtilt i mitt spille At uh, han sier Ok, um, fortsett ned den korridoren Men så Tar du heller en annen korridoren Bare for helvete mm -hmm. Eller bare fordi du, ikke, du, du er lei av å høre på den Og så går det en annen vei ja. Så det er som sånn fritt, egentlig Det gir deg vis visse friheter Men det må gjøre det aktivt opprør da, som spiller Ja det gjør du. Er du litt lei, av, du litt lei selv av bli fortalt hva du skal gjøre til hvert hit av? Ja, altså, det rebell i oss alle som ikke liker å gjøre sånn som jeg ble om. Ja. Og jeg tror dette spillet er litt sånn rebelsk. Og den, den, går, den gjør jo litt opprør imot spillet, altså en spelmekanik. Hvorfor skal spilleren alltid gjøre sånn som spilleren, altså beordrer deg til å gjøre? Hadde ja, det er en sånn traumatisk opplevelse med Midna fra, fra Twilight Princess? <laughs> Vel, jeg tror det har vært veldig mange... Den er ekstrem, da. Ja, altså, det, det finnes mange spill der du, du blir irritert av, av at... Ja, ok, ja, jeg vet. Ja, Slutt å fortelle meg hva jeg Gi meg litt frihet. Mm. Gi meg et, et valg som er blitt flinkere i de senere årene, men, men altså, mye spill handler jo bare om å gjøre, følge en kommando. Ja. Følg handlingen. Eh, gjør sånn, trykk den knappen. Eh, Derfor det. Og ja. Og jeg tror med dans-teknologi så er liksom, da er det lettere for eh, spilskapere å gi deg den friheten. Det var kanskje litt det jeg følte meg delte, etter at jeg hadde sett Batman mot Superman på, på kino. <laughs> ja, ja. For men var jo positivt innstilt på tross av regissøren bak mm. begge to. Vi visste at ok, vi stiller forventningene lågt, og så prøver vi å oss. Mm. Hadde vi tatt vekk tre kvarter siden vi koste oss? Ja. Jeg er greit for å sove litt også innimellom, men <laughs> det var det, det felleste, og var jo at han tar oss ikke for å være tenkende individer enn regissøren. Nei. Han skal hamre alt inn en, og to og tre ganger som vi... Imbeciler Ja det... Så ikke kan tenke eller Avgjøre noe selv Ja, gi og gi uh, Altså, heter det bare norsk? Gi oss litt ansvar Gi oss litt ansvar Gi oss litt kredd Eller sånn altså, at vi Vi klarer å tenke Og litt kreativ i frihet Mhm Og det gjør det jo i hvert fall ikke i spill ofte Nei det, det... Så det er jo litt kult ja. det du sier At det, ja. det, det trenger nesten ikke en sånn stor plott Fist Kjemalane-aktig Heller <laughs> Ja Får det att du går i modan, han vinner så reagerade bakad det. Det vet jag inte hur som är gasat. Ja. Så det det är min stora idé då. Ja. Eh Jag tycker enkla och idéer. Ja. det det det, det säkert någon som kommer till lagen en version av detta eh och jag jag jag jag gillar goda handlingar ta kritiske valg i spel som inte på något mode blir så åbenlyst fremstilt som kritiske valg. Hvordan klarer Bioshock dette? Du er jo stor fan av den serien. Nei, Bioshock, unnskyld. Det er en rollespill oppi stjerne. Eh, Mass Effect? Sorry, Mass Effect, ja. Bioware, derfor hadde jeg Bioshock. <laughs> ja, ehm... Um... Jo, der... der uh... Vel, av... Der blir det nok av og på en måte... Det, av og så blir det presentert som velg dialogboks A, B eller C. Mhm. Men konsekvensen av det valget er ikke alltid like tydelig. Og det ligger Ja, du vil ikke ha den skrevet banalt enkel. Nej eh, Nå har du valgt godt og dårlig, har du vært sint, ja. snill. Og, det, og det, det skal ikke være svart og kvitt, for verden er ikke svart og kvitt. Og av det til, uansett som du sier, hva du tar, så er du dømt. Eh, men altså, Mass Effect, eh, der fikk du ta mange forskjellige valg. Eh, men nå kom vi inn på slutten igjen. Til slut, så hadde du ikke så mye å for den fordømte slutten var ju like uansett på mange måder bortsett var tre forskjellige ferger uh, men uh, ja kanskje derfor kritikken folk hadde forventet seg endelig noe litt mer de hadde, og, og spelskaverne hadde lovt mye, de sa at alt det du har gjort, alle valggru har tatt har betydning Nej det hadde ikke det altså nei, og da ble folk rett og slett det var et løftebrød det var det Eh ja. Det relativt populärt spel på på internet i dag, nog så att det är Starju Valley. Okej. Okay. Har det åtonda? Nej, det har jag inte. Eh, uh, den slags uh, Harvest Moon-kloner. Okay, ja. Som en person har lagt som tar helt av på internet. Du må det det. Hmm. Uh, men det han gör då, han ger stor frihet. Ja. Alltså, inte frihet i farm och historia i den grad, men du velger hvem du vil snakke med Og hva forhold du vil utløse Og så skjer det veldig mye rart Som du bare må oppdage mm. Litt sånn som Minecraft når det kom i starten Åh, oh, ok Gjer det deg den god Eller må det være historiepreget? Altså, sånn sånn bit grafikk uh, Sandkasse Byggespill uh, um, jeg, jeg trenger nok En handling Det gjør jeg uh, Noe som driver det fremover Uh, hvis det på en måte blir for åpent. Ja, for det er jo helt, helt åpent. Ja, hvis det er helt åpent, så da blir det bare litt sånn, vet ikke hvor det skal gå, jeg vet ikke hva jeg skal snakke med, altså, det kan være du oppdager etter hvert, og det blir liksom, ved et så kommer du bort til en person som har et viktig oppdrag, men da føler jeg det har den store betydningen. Nei. Um, så det gjelder å finne balansen mellom uh, liksom en handling som driver deg fremover, men der du også har et valg som har real betydning. Har du har du haft om castting eller ett land där det i kan innehålla? <laughs> Var sån löst. Oj uh, oj oj. Nej, ehm um, det ska ske till något här änå, alltså men er det något du har tänkt som som du kört fort fortalt i i projektet då? Nej. Uh, Nej, egentligen alltså det det existerar för mig et ett som minner mycket om Bay Shock. Alltså uh, det hadde vært kult om det ikke var i den moderne verden uh, Vil du opp i stjerne, eller vil du ned til trollene av tusene? Uh, jeg tror jeg vil bage til fortid, rett og slett uh, Faktisk fortid? Nei, nei, en uh, steampunk Steampunk, det er bra ord Ja Steampunk, for det har du elementer av moderne og det gamle hva hvis fremtiden skjedde i 1950? Ja eller, det, det, eller 1890 Det er mye av Bioshock er jo liksom en alternativ virkelighet Ja uh, Men uh, i en steampunk-verden Det kan du være veldig kreativ Å blande liksom ulike sjanger uh, Og der er det Der, der er det en god grund for at du holder en walkie i Eller du har en stemme i Ja, den sjangeren er jo ikke opprykt Det er jo noen få spillbare som kommer på Som kjører steampunk Ja, ja Uh, så ja, det kan absolutt passe efter der der er, der er åpning for dem Ja, så kjekt Så ja, jeg uh, gir det videoen videre Til hvem enn som måtte Ha lyst til å bruke den Jeg, jeg vil gjerne på vei frem og slutt da. vi kan ha ja. siste spørsmål til deg, Ja Eller tanke I Bioshock kan du velge om du skal høste Mineraler fra disse uh, Småsøstrene Ja Eller om du skal spare dem Ja og det som jeg synes var med dette spillet her, har du helt tydelig og veldig bra med grafikk og måten det zoomer inn på, det er ikke greit å høste fra disse små jentene. Det føles moralsk galt ja. å stjele genet ditt for å få en uh, oppgradering. Ja. Og gjøre spill lettere for deg selv. Ja. Ok. Du har sagt at du vil ha noen uklare valg i spillet ditt. Ja. Og det er veldig fint. Men det jeg hadde ett lyst på hvis det var sånne helt klare valg. Ja. Det regissøren gjør alt han kan for at du Ikke skal få lyst til ta det dumme valget ja. Da skulle uh, Nødvendigheten av å ta det onde Dumme valget vært enda større Det skulle vært null belønning For å spare disse jentene Og det skulle vært enda tøffere motstand mm. Slik at du ikke bare Hadde litt lyst Men ikke i kjert Ble nødt til å ta det i kjipevalgene mm. Og tvinge deg til det Det hadde vært enda virkningsfulltrygg Ok For jeg tjente for mye på å spare de Det var for lett Å ta det gode valget Ja, det var for lett Ja så Sånne valgen er så tydelige gode og onde Moralske og umoralske mm. Så synes jeg det moralske skal være helt Skal straffe seg gutta. Ja Annet enn den følelsen du får eh, I form av det regissøren gir deg av bilder og lyd mm. Ja, interessant Men hvis du virkelig skal tjene uh, Og få det lettere i spill Da med det umoralske valget Ja, får det er jo på en måte det, i, I det virkelige livet Så er det jo ikke Så tydelikt uh, Nej og det ligger med Med den spjellige enden ja, ja Men det er jo litt udigjørlig Det er jo hvis du har begynt Å prøve å være litt sånn Hyggelig da Ja Så skal ja. du få noen Som forbanner kjibevalget At det gjør vondt Og at de kan ikke velge Av nødvendighet Ja Det hadde vært kult det hadde vært kult faktisk Ja, det, takk for innspill og takk for uh... Takk for en god idé <laughs> Jo da, har vi ikke Så ser fram frem til Din neste idé uh, I den senere episode Ja For dette segmentene våre Som kanskje lytter å høre mm. De kommer ikke bare for De skal komme Vi tar segmentene Når vi har noe vi vil fortelle mm. Og så går det kanskje Åtte episoder Neste gang Kult Hvem i I dag vi med hvem i fasiken, der uh, jeg tenker på en uh, karakter. Og vi mm. skal få lov å gjette det er. Ja. Yeah. Uh, nå først skal det er, så selv lytterne vil hålla seg for øyre. <laughs> ok. Ja, du trenger ikke holde deg for det i redigeringen. <laughs> ja, men det... Åja, oh, det kommer etterpå. Ja, du legger det på etterpå. Men du kan jo si det nå også. Ja, det kan jeg. Så slipper jeg det. <laughs> ok, hold deg for øyre, skikkelig. Hva, Fox med cloud. Don? Ja. Okay, ja. Hörte du någonting? Nej, det gör det inte. På? kan du veta. Ja, så ska jag svara ja nej. Så kul. Um, ja. Det har jag inte varsågod. Det är en dalfostad. Eh, okej. Är det en man? Ja. Okej. Okay. Uh, var han på en Nintendo maskin? Ja hmm, Bra um, Spiller han i en Nej Nei mm -hmm. Er det skydespill? På sett og vis Var det på Nintendo 64? Ja Ok, det hjelper meg litt i ja. Wally James Bond? Nej, det är väldigt kytight det, sätter kanske det. Eh, uh, man Nintendo 64. Ski, um. uh. det spel på ett vis. Ehm. Eh. Sitter du i ett fly? Ja. Är <laughs> det The Star Fox? Ja. Vel nå, ja, vel, nå tenkte jeg Fox McCloud. Er det Fox McCloud? Ja. Ja, ok, ja. Men det gikk jo fort. Gjennom, det går alltid fort. Det går alltid for og fort. Men det er godt for det. Eh, bra spil. Det er jo aktuelt for Tio. Hvorfor tenkte du på dette spilet, eller den karakteren, Joka? Vel, med har snakket, men nå skal jeg en special på hele Star Fox-serien mm -hmm. i kommende episode. Og... Det er jo et nytt spill, er du ute på markedet 22. april 22. april Men det var jo veldig mye, altså en man mm. hanskjønn Han ja. trodde på morf Ja, ja, det er ikke helt greit å si hva, hva de er for noe Skyding hadde jeg sagt, nei det er ikke skydespill, men han er fly mm. Så det hadde vært veldig lett å gjette mm. Men det klarte bra, vi Ja, ja, det så Hadde du mistanke tidlig, eller? Nei, nei, altså, men jeg, du valgte en plattform som vi er godt kjent med eh ja. Nintendo 64, jag är en mina fabrikskonsoler och Og man hänger med går in der så så är det välkänd terräng Og det kykdespel. Mm, Hur många kykdespel finns det? Alltså Golden Eye. har ju 300 spel totalt att välja mellan på alla typer av spill. Hvis Visst med Nintendo 64. Ja. Det, det er jo men alltså det Snake Fox jo, var ju den klassiker. Det den klassiker. Den den, den känner alla. Um, men uh, du du kunde ju gott få välja som altså, när en gång det blev Starfox. Så var jag säker men du kunne ju valt en annan av dessa figurerna. Jag vet inte hur ska namne på dig. Peppy? Peppy. <laughs> och og så det kan in. Uh, Slippy? Nej nej, Pe Peppy, Peppy kan in, Slippy uh, haren Og så Toad. Eh. Är tangent Toad från forsken. Vad forsken? Nej, ne, uh, Slippy, Slippy, Slippy, Peppy, Slippy och Skippy. Peppi Slippi og og Falco. Falco er Peppi frasken. Eh, Peppi Slippi er frasken. Peppi er haren og Falco er fuglen, han har attituden. Oder Ja, er, men det er ikke kapten Falcon. Nei, nei, det er, det er en den annen. Fyr. Det er en, det er en annen fyr. Ja. Han er fra Wipeout. Eh F0. Men ikke F0. Den den eh, men, eh, McLeod, er fra Wipeout. Men Fox McCloud, Jurgen kan du si en fast uh, deltaker i Smash-serien? Ja Veldig populær. Rask og smidig Og han har ju jo deltaker. Han har både nærkamp og ja. distanse Ja et, et, et, De som bruker han, de, er, de du kan være sinnsig irriterende For han, han, du, han, han er en sånn mellomdistansefigur Og han liksom pepper deg for avstand og, og plutselig så bare spurte han opp i trynebåning Ja, og så er han pym Og så han deg Men... Uh, ja. Eh, eftersom du har ett förhållande till Fax Cloud. Issas mig. Jag huskar bara reklamerna i Donaldbladen för <laughs> eh, SNS spel. Mm, -hmm. det så helt fantastiskt ut. Ja. Men i spelade du aldrig før med den guttag Karladsteg för uh, ja, en titt sedan tillbaka sedan. det det jag jag har provat, alltså men vi spelade den kväll och jag provade det dagen efter Det spel är ballart. Det är ja, for du klarte ikke alene heller <laughs> Nei, det gjorde jeg ikke Og jeg prøvde flere ganger Så vi skal vi ta en kveld sammen der vi Første runde Super Nintendo versjon Prøver å runde Prøver å runne. Og så skal vi prøve å runde eh, Nintendo 64 Lylat Wars Lylat Wars Det spilte jeg jo litt Hvis jeg er på multiplayer eh, Ja når, når vi vokste opp, når det var nytt Det var veldig kjekt Ja, det var en veldig kjekt spil Både single player og multiplayer eh, Og dette er på en måte oppvarning Til Star Fox Zero ja, som vi ja. kan være allerede lovet til å en episode rundt de tider eh, då kan vi komme med en anmeldelse av type slag Ja, ja. Eh, Jeg tror det er det vi har for den gangen Det var alt vi hadde i, men godt var det Ja, <laughs> alltid godt å komme i mål Ja <laughs> Så eh, Takk for oss jo, Takk på meg og så finner vi en uh, kjekke sang til dere, så dere kan dere lytte på, på vei ut. Ja, veldig kjekke sang. Ha det bra! <laughs> Kutt! Ugo's artist eh, er hentet fra YouTube, og han heter Smooth McGroove. Og han er synssykt flink til å synge a cappella flestemt. Så her skal dere få et lite utvalg av hans Sonic-sanger-sanger. Men han har mange andre flere Sanger på kanalen sin Så det er definitivt verdt å sjekke ut Kos which follows you.